ושפט בין עמים רבים, והוכיח לגויים עצומים עד רחוק, וכתתו חרבותיהם לאיתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישאו גוי אל גוי חרב, ולא ילמדון עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו, ותחת תאנתו, ואין מחריד, כפי אדוני צבאות דיבר. כי כל העמים ילכו,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 ועתה מגדל עדר, עופל בת ציון, עדיך תתה. ובאה הממשלה הראשונה, ממלכת לבת ירושלים. ועתה, למה תריעי רע, המלך אין בך, אם יועצך אבד, כי החזיקך חיל כיולידה. חולי וגוחי בת ציון, כיולידה.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 קומי ודושי בת ציון, כי קרנך אשים ברזל, ופרסותייך אשים נחושה. והדיקות עמים רבים, והחרמתי לאדוני ביצעם, וחילם לאדון כל הארץ. עתה תתגודדי בת גדוד, מצור שם עלינו, בשבט יכו על הלכי את שופט ישראל.